بسم الله الرحمن الرحيم وفيل باعتبار تعداد حروف أسلي بردو قسمة دا بل تقسيم دي فدفيل كي فدفيل بس ثالو قسمه سی وی او چدار دی سیر ته ثالو قسمه را مجرد ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید رایته کوم راځي هلي سمبا ځغان نه وکتل آی کی بیا خوماسی مجرد او خماسی مزید امرادي شت شپته بیا په کتابونه کې شش اقسام ویل شي قرب ل د دا کلمه په شخص وکې ص ده د دا خبرې به ته دا دارو مدار خو تااس تمام معلوم واحد هغه مذکرغالی معلوم چې غ غدا او حرف اصلی بې ته وایي چې او مقابله د انلاام ک به را او دا باغ وروپی چې پټول سیو د جردان کې موجود دی اګه اصلین چې مالمیږي نو مجاز او د وزن واحر مذكر غایب شوی له او په دای چې د تعبیر کې یفاع عین لام سره په وزن کې ځکه په دا چې د میزان او د وزن مې څخه پرځه دا او نور هغه دابه چې دی وزن فی عین لام او على الكمال هي نانا د بوا زنا و د ميزان فرقو قارن هو وزن ميزان فرق وزن ميزان يا وشي يا ولاتي و انا لتوجه لابي لابني لكن تاع دا ميزان دا طول دانتشي وزن و اوسګوره ستا خراج دی نو د ستا خر وزن هغه دغه دی ده استستا دی ستا وزن خو ستا فله دی دی ته وزن وي دی میزانان په دی کې چې دی دا فن لام دی دا دک میزانان دی میزان در کلام عرب فاع و علام است کنه ښاډ استاد ګور دا ټول خو وزن شته د دې لپاره خدای فاع ان لم به کې شریدا میزان اګه دا پرونی سبق خدای پرون ځای کارونه کتلې نه دی په دې وجه یذای داش اګه یاده زائد حرف نه تعبیر په خپل شکل سره کې یم ته وک حمزه سین تا دینہ تاویر فصل شکل سره کې په واځنه کې ها خپل شکل سره لا استخرجت مووزون وی او د استطالت وزن څه راه لیکي ها وزن او مووزل تر فرقو پیژنې هغه کله صيغه چې لاغه مووزون دی او د ارص تکم تکام شي بیانې دی دا, دا, دا, دا, دا, دا وزن د وزن د وزن وی له او د فاعل لام څخه دابته میزان نه اګهدا دا حرق زائد د متعبیر په 13 قسم سره کیږي خدا خبره په دې ځای کې چې دا زائد حروف دوو قسمه دي دا زائد حروف چې دا په دوو قسمه باندې یو هغه چې هغه زائد حروف دی او د دې نغشته حروف نور دي یو قسم ده د نهشتهتهرو نو د دینا تعیر پهې دا ک چې په وزن کې په خپل شکل سره چې را کې نه یو قسم دا د ظ هر چې دا د جن سره معقب نه د ج سر د معقب د دا د دیناتهروونه چې دا را ځ دا دې نه هیڅ تو غوړو په نارغي نو دې چې با مصلحه د دې نه بعد تعبیر په أغلپ سره چی چې د کم د جنس راغله او دا غینه په کوم لپس تعبیر کې څنګه دا کومه خبره کرامه پر دې کرامه کې کافی ورا من اصل دی ګانا کاررو نه دی نه ده درې ورو په کیسري ل دی او دا کار را م چې دا را مشادهله خو دوه را گانې دییک ده نو دا یوه را په کريپله ده بابي تف نه دیبي تفیل مز دی خو مجره ده مز دی نو هرر ت په کشته که نه دا را ده خو دا دو مرا جن داولې د راانه ده داول راانه خو په کل تعر کېږي که نه د دوی مرانا من پاین کلمه سا تعبیر که گینو وزن د دی فاعالا دسی بان نویه چی ده کررم وزن فاعرالا دی فاعرالا بان نویه دلتا تک دا دا جنس دا ما قبل نجی یا بلمیثال تو بیا وزن ایحا ایحا دو دا با حَدَ دَبا ٹھیک ده احَدَ دَبا وردامت چه ده مجرده د حدبری ادګه څوش کاو جوړه ده ادب مجرد نو یو پکې دا اصلي وی یو پکې دا اصلي وی یو پکې دا ده زاوو دا دال او حمزه ته چي دي زائد دي خدادال د جنسردي دال نه وی ګونه وی ٹھیک ده په دې دان له موست تعبیر په اغل په سکیږي په وزن کې چې د کم نه تعبیر پدې دال نه کیږي نو دال په څه تعبیر کیږي په حداودبه کې په او علا نو اول دا دال په څه تعبیر کیږي په عین سره نو د دې بیمه دال له تعبیر کې په عین سره په او علا وزن دی راځي نو څه باندې چې د وزن ای په او داله داله دی درowners احدا студرs کا عوبد در pior زاید حرب دو جنس لما قبلناه و نوبست بابت دا به ظه professionally آمون کم جنس په را بن وزن iş پا کم لب وستابیر کے نو Porسطuğ اگل پایجلو ستابیری جیس Rachael راگئی آجی سب د Sehrیه زند آج جیم کسم زاید آها حرب غی چاغ زاید یو د جنسه دا مقابل نه نه زاید حرفی خو د جنسه دا مقابل نه نه لذا بیا د نحشت حروف د دې داغه راځي خدده سئلتمونی ها د حروفونه داريها سئل تمونی تمونی ها سئلتمونی ها دا حروف ری ها سين حمزه دا لم د ساده مم د و د نون د ها دا لیک تدينه برازي خدا نو یو شاګر وي تپوس کړه د استاد نشه هروبه زوال کمه د ناغه تو ویل چې دا دي به پاله ته دې تپوس کړه ناغه تو ویل چې سال ته مونږه ها تاو زمانه تپوس کړه شاګر مطلب دا اوس چې د ښاراجي ویل چې تپوس ترانه کړه او تو چې دقه دي کنه د سال ته مونږه هروبه نږه برثالې بیا تاسو اوس څه چې ورڅه یا غوړو دا وایي نه هغه ته چالو ما تمساه alyoma tamsaaha alyoma tamsaaha ana daalik anndi yr kedi yo pyom pk ta ka huruf di tol ha alyoma tamsaaha da sal to munihay yow shana huruf di tigra دغه دا شه حویتو سیمانا نو د دې نه برابر دي نو د دې حکم ده دا چې په وزن کې به په شکل ته تعبیر کیږي په وزن کې به په خپل شکل ته تعبیر کیږي چې همزه وا همزه وا په وزن کې راولې چې سین د سین برابرې چې س تار اتا برابرې چې نون نه نون برابرې لکه ګوره ان طرفه برواز نه ان فه ان سره په او ارا برواې افه استخرج برې ستا فه نو خ رااجي م د نور د به خل شل سر د دا م سرهوش نو بلله خبره چې دا زائد چه ده دا په درې قسم را دي حرف زائده هر څه زائد کې د درې قسم ما یو هغه چې زائد لِل اشتقاقي زائد لِل اشتقاق یو حرف ذاتي دغه اشتقاق د وجه نه چې دغه کلمې نه بل جوړه ده د کګور د ضربنه څخه دغه جوړي از تکڑا؟ ده دیکھے با یا زیتی کی مزاری کی یا زریبو تکڑا؟ اینی زاریبون تی جوڑے دے یا زریبو نو داب زیتی کی علیف نو زاریبو یا با اوور دے دیتا بای زائد للاشتقاق در اشتقاق دا پارا چه کم حرب زیتی کی گی دا دا غرض معنوی د پارای مانا بدلیگی گانا زربا مانا مازید او دیدر او دیدر او دی زائد برای نقل باب. برای نقل باب. یو باب نا بل باب جوڑے. ٹھیک نا؟ لکا باب دی نو تا تی باب افعال جوڑے نو سنگا بایا یوگی. اکراما دا زیادتا چې که دادا غراج معنوی دفاره اکراما لازم نیو اکراما چی که دادتا دی متعدی معنی دا اکراما معنی عزت من اکراما تپلان کی عزت دیوک تیک دا دیتا با زاید برای نقل باق درین دی زاید برای الحاق الحاق بچه بگر نا بدای که سنتم راشی او بلی میزان استار که متاثرا شده به اخرت الحاق توفي وكلم ماذا ذلك لمي صراحه موازن كاول الحاق الحاق لقد جلابه یاله علاوه دغه د داهرجه دا په شان کوما د دې کې وبله بازه ټی کې جل بابا نه ته ملحقات بابونه وایي د راځي او داهرجه ګوره یو شان ټیګه کې مانوي غرض نه دا چې د غرض لالجې د پاره یو کلمه بل کېږي سره هم وزن کاوه دي بده دا داهرجه بره نپال الاده نو جل بوم برواز نه فعل الاده لا لا. لا. حرب حرب حرب دا خبرهستاسو یبل خبره ده کله بدال وشيدي یو هر په بل هربان چې کله یو هر په بل ح هذا چې دا بدل لکهګوره قو دی که نه قو ک قاله ل کږ تعود پر ایک دعائے لک لو کا والا کو برور مسے فعل دے کنا ٹھیک ہے فا قال قولا خودین قال جوڑی ٹھیک ہے ایا وسے وزن سنرازی وسے وزن فالرازی کو ان وسے وزن فاعلہ رازی ٹھیک ہے دارنګ دا, دا, دا دی فعل وزن دی څنګه دا هو بدليږي فاعل سره نو دعافه کې ویل کېږي یو وزن چې لغت فعارض او کنه فاعل هم راځي څنګه نو دغه کې دوه قوالې یو قوال جمهور سره پیانو جمهور وایي چې وزن به اوس هم اقصر څنګه چې مخته راځه دقال وزن به هم سر دا تیکه د د وزن به هم عند الجمهور اندلل جمهور تیک بعضې سرتیان پهې وایي چې نه اوسې وزن چې دی د کاله پالی پاله وزن ب را وري تیکه او د دها وزن به چې دی تجده؟ عِنَّ الْبَعْضِ ایسه مصادر او کلشي يوحر في اصلی حذب بیا دیابي وزن سنگرازی لکه گورا ها او او او او او او و بیادونو بروازنشته دی لکه بیابوره بروازنېفیون دییک ده خو د دی نه دا هو حاضب کېږي په دی کې بیا تاویللی کېږي هله تون په کې را ي ده نو اوس بیاوازن صحح ده تون لکه سمونک تاسولی و نه چې ایسمون کې یا پا حذب لیا لام حذب نو بسره نویل چې وزن یې څو ام بسره نویل چې وزن یې ا افعن دی غنه دا؟ افعونو او کو بیان ویل چې وزن یې څه دی؟ ایعلون ما نه ایعلون همزه دا؟ کله مهره حاضر کوئ چې بیا ویا وزن راڅرګندل آمبته لری چې حاضر کوئ خبرې دي وره په اجراء کې دا لري پرکار را دي نور خدای او صلی الله علی محمد او مزید دا تعریفون للاساندې تراځي چې له ګمند ته ووس و و دا, دا وای فیل و بارې تعداد دی هر فیل ف پې بار د تعداد ده ورو پاصل او سره بر دو قیسمان سب په دوه قسم دی یو سسی او بل چې دی دا روبعغوي دی لکه اوس دا خومانسی پهې ولې نه را ي بیا کېي خومانسی وسم و او پیلې نه راي هغې وجه دا ده چې <تصف> په دی فیل ک نور ش نهنممر را ي او نون په ګ راي او تا په پوسته کېږي تا په پسته کېږي نو دا خوماسی را شي نو بیاخوررو پخ دیېرېي پیل ان هم سقل درونده درون دی او چې خوماسیم را شي او نور نور روم بې ید را شي نو بیا پهک سقل ډېېږي دا په وجه پیل خوماسی نه راي اوویسم دوه سقل شته دی ن کوالته را شي نوقصان نه کو نو د پیسسم خوماسی هغه را ي او پیل خوماسی چې د دا ثلاثیان کې فیار کې 80 درن ماشه دا ثلاثیا غته وای چې درې حروف اصلي پدی کی ی چون نصرا و ينصرو نصرا بر وزن فاعلا ينصرو بر وزن يفعلوا نو په نصرہ کې درې اصلي دي او په ينصرو کې درې اصلي دي ګنه د ثلاثي وای او رباعیان کې 4 حرف یې اصلي درن ماشه دا رباعیا غته وای چې څلور حروف اصلي دي چې کې دا یي چون بعثر یو بعثرو قال لا یفعل له نرو بای څنګه خدای خبر او سیاده کوي چې ګوره رو بای اغه یي چې داغه صلاطي بیانې خاص صلاطي مجرد به درې نه وي چې د کوم چې صلاطي مجرد نه هغه ته به مزید وي څنګه او د باصره صلاطي مجرد نه دا هغه نه دی ته د رو بای وزن خپاہ این لام لے نبیاد ربائی کی بو سر یو لام زیتی کی بل دریم پا خماتوی کی بو سر دریم لام زیتی کی سفر جلن فعلالی لنا فعلالی لنا دری لام لنا ہم کہو لے کی با سر بماندرہ پرتکیزلو بانی وحر یکی عزینہ او هریا د سلاسی او رباعيونه چي یا يا مجرد باشد یا ب مجرد وي يا ب مزيد وي او مجرد ستوي چې جز حروف ثلاثه يا اربع اصلي زيادتي در مازي نه داشته باشد دا چې علاوه د حروف ثلاثه و نه په ثلاثي وي يا د اربع و نه په رباعي وي ا چې اصلي حروف د زيادتي در مازي نه داشته زیاتی په ماضی کې نه ای دا غواره خبرته اشاره ورته موږ خو یال چې اعتبار واحد مذکر غائب په لی ماضی کې الهره شي کو په واحد مذکر غائب په لی ماضی کې درې حروفونه زیات نه نو نه تب ثلاثي مجرد وي کو په واحد مذکر غائب په ماضی کې هغه کې له څلور حروفونه زیات نه او نه تب رباعي مجرد وي ٹھیک نا یا مضید پی او یا بچي ده ثلاثي او رباعي مضی پی چ دران درمازی زیادت به حروف اصلی باعث شدا چې پای کی پمازئی کی فواہد مذكر غائبې رمازی شوی کی زیادت په حروف اصلی او بانی وتګور مثال ثلاثی مجرد او داوی نصراین سورو دي وږور نصراین سورو ينصرون ينصران ينصرون تنصروا تنصران تنصرون ناصر منصور انصارو دا ټول ثلاثی مجرد دي سره دغه چې په نصرو کې زائد ال کونه ده ہا فنصرہ چې الیف زائد دی فنصرو کې او زائد دی فنصرن چې الیف زائد دی فنصرو کې همزه زائد علا په منصرن کې چې دی نن زائد دی ها فنصرہ کې علیب زائد دی اخر ما مان صرو کې زائد حروف شته دی خو د دې مصلات مجرا دی او صلات مجرا خو دې ته و چې درې حروفونه پکې زیات نه وي نو نشت به کې نه درته ځکه چې اعتبار واحد مذکر غایته لري ماضی سي غیله کې نشت نه سره هل رائعي؟ مثال صلاحي مزيد تيهي لك اشتنبه اكرمه اوز غوره؟ اشتنبه مازيده کنه ده اشتنبه بروزن افتعاله نو قد واحد مذكر غاية صيغة كي ده مجرد جنبه رازي نجو جي جمع نون باعث لدي قد اول صيغة كي كده حمزة زعيده ده او كي زعيده ده ده تول باب سش صلاحي مید شو اکراماللی نو ااکرامه واحد دکر لی ماری غ ده که نه دې په ول ک دا همز چې د دا که م شته نه کارما هلته شته دی د د هم سر که نه دا ته خو تا ته ول کې ده چې پ په ته نه بې همز تا د کمم نه ولې ده دا د جابانه دا ااکمه کې همز د داپتهولې د تنه د کارمانه او نو دا با چې دی اوسلاې مضیدته مجرت نې که پهې او مع ماي کې چې ای هر سر دا راغلی ده مثالی رو به مجرد لکه با مثال روبع مزیدتي لکه <سؤال> ته سره بالا د با سره یو حم ځای نه شته تلور وواړه ت سر بالا تپلاله پهې ک تا ظ ده ده ت سر ده چې دغې وه او او است تشه واغ تشه تواین او دا رشه واغ ثوغا به مانو داد چې خوش ای برن شقه برون ای فعان دا بر شقنه له بر شقه دا به جوهرت اصلیه دي نو حمزه اونن ته دي نو ای برن شقه ای فعان لالا ای حمزه اونن په وزن کې شریدار سره دي ای برن شقه یا دغه څه دی؟ بهر څه؟ و اپیل به د بهاري اقtham هروب بر چهار قسمهسته د دې لنروس او حق اقtham بیانوي. چې دا لريګي ټول سره جوړي او کمیګم څلورم ته جوړي په استالاد حق اقtham و سېديو تشریحه بهو ان شاء الله. هم علکم <laughs> اینا <laughs> <laughs> <laughs>